«І тобі стане набагато легше». Запевняю, Домовилися?» «Так». Дівчинка встає з цільця і обережно ставить його на місце. «От, яка фігня!» – зауважує я. Природа часом чиняє несправедливість. Ця дівчинка зовсім не схожа на своїх батьків і, зрозуміло, отримуючи такі уроки, ніколи не буде схожа на жінку із задертою до грудей блузкою. І у неї будуть гарні діти – Мушу визнати, що деякі батьки народжуються на світ одразу дорослими негідниками. Лише для того, щоб мучити своїх дітей. Їм невідомі потаємні рухи дитячої душі. Вони кричать на них, дають ляпасів, смикають за руку, забороняють плакати. Коли ти виростеш, у тебе будуть гарні діти, кажу я. Тому що ти ніколи їх не кривдитимеш. Ніколи не забуватимеш у зимових скверах, це я тобі кажу, напевно. «А що ще зі мною буде?» Питає дівчинка, коли ми вже їдемо у таксі за її адресою. «О, стільки гарного! Що годі й перелічити, кажу я. Але не можу сказати, щоб не зурочити. Добре, зітхає дівчинка. Ось мій під'їзд. Дякую. Я проводжаю її до дверей, натискаю кнопку дзвінка. Мені треба переконатись, що там усе нормально». Відчиняє бабуся. На її обличчі така сама маска, зацементована посмішка. Вона цілує дівчинку, киває мені, швидко зачиняє двері. Ось так. Тролейбус смикнувся, і кумедно-трагічна трійка лишилася за його вікнами. Я лишилась на місці. Я не могла прикипіла до нього. Я могла б стати для невідомої маленької дівчинки доброю феєю, яку вона запам'ятала б на все життя, але вона залишилася там, посеред вулиці, посеред сорому із своєю упертою намальованою посмішкою. Я не могла отрутитись в перебіг подій, хіба що ось так, будуючи їх у ноосфері. Удома я почала записувати в зошит чергову бесіду. Цього разу сестра конференсьє оголосила номер так. Це наша русалка. Якщо за нею не простежити, йде до душової і стоїть під водою годинами. Завжди мокра. У молодої жінки справді білесенька шкіра з мілкими, пухкими складочками. Такі лишаються на кінчиках пальців, якщо довго сидиш у воді. І вологе-довге волосся. Щойно за медсеструю зачинилися двері, жінка підійшла до рукомильника, швидким рухом відкрутила кран і рясно окропила себе водою. Це збадюрило її, і вона почала говорити. Пливти уздовж коралових рифів, все одно, що читати книжку, гарну книжку, або, як промовляти, молитву. Від вигляду підводного світу хочеться плакати від щастя, від доторку до того, що в людей називається раєм. Тільки раю ніхто не бачив. Можливо, він розміщується десь біля коралових рифів? Чому я порівнюю таке плавання з читанням книги? точнішою істою насолодою, котру отримуєш від споглядання на папері літер, слів, словосполучені речень, яких раніше не чув. Мабуть, тому, що кораловий світ так само неповторний, як і слова, що виникають на сторінках. З кожним поштовхом він змінюється, стає новим, іншим, незвіданим, а різнобарвні закам'янілості, червоні, зелені, бузкові, жовто-гарячі, лишаються позаду ніби щойно прочитані слова. Щоразу я безгучно плачу, коли пропливаю уздовж цієї кам'яної саги. Чую її мелодію, хоча й не можу сказати напевно про що вона. Риби – це окрема історія. Коли я їх бачу, дивуюсь досконалості природи та фантазії Бога. Уявітно, рівний диск, ніби вирізаний із синього оксамиту – із лимонно-жовтою облямівкою, і з довгим червоним носиком, котрий невтомно щось скльовує з підводної квітки, або ось зелений огірочок у дрібну чорну цятку, або пурпурове чудовисько сіяне білими родимками. справжній мухомор, гузенькі сріблясті рибинки з пласкими тілами. Тріпочуть у смужці світла, ніби стрічки в косичках першокласниць, а поруч безліч живих лимонів, ніби їх скинули із борту торговельного судна.